Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. razgled. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Gosti su nam danas iz udruge za promicanje plesne kulture Promenada klub. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer. Gospodin dopredsjednik Igor, Igor Beketić. Beketić i gospodin tajnik i jedan od trenera i voditelja Ovaj breakdance dance dijela Tajnik Dario Grba. I zašto sam baš vas zvao? Pričali smo da vi planirate nešto napraviti ove godine što će biti prilično ne svaki dašnje za Karlovac, a već onog pojedno koje treću ili četvrtogodinu za redom organizirate i jedan battle. O tome će vam malo kasnije pričati šta se konkretno radi. No evo da se vratimo dakle na sam početak vaše udruge, promenada kluba, kad ste u biti osnovali opće cijelu organizaciju, ko je bio nekakav ta glavna nit vodilja, ko je bio glavni pokretač? Evo, još jednom prije svega pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Plesna udruga pod imenom Promenada je zapravo jako mlada udruga. Jedna od najmlađih u gradu u Karlovcu. Osnovani smo krajem prošle godine. Donečin je statut, napravljena ona cijela procedura kako to već ide. I u opisu, kao što sam već rekao, je prije svega promicanje plesne kulture. Uh, po tim podrazumijevamo sve vrste plesnih vještina koje se mogu, odnosno koje su uh, trenutno zastupljene i u Hrvatskoj uh, i ovi ovaj našoj nekakvi tu bližoj okolici. Uh, po tim prije svega podrazumijevamo društvene plesove, salcu, argentinski tango, trbušni ples kao i nove nekakve ove pokrete plesne tipa break dance, odnosno hip hop. Uh, što se tiče tog nesvaki dnjeg koje se ispomenuo ovdje, mi pokušavamo tu plesnu kulturu, odnosno plesnu vještinu, kod ljudi svesti pod normalu, nekako približiti ono najširim masama, da se ne rješava samo plesanje po svadbama, po nekakvim vatrogasnim zabavama, nego naprosto da to bude svakodnevni način izražavanja, komunikacije, jer to je zapravo jedna neposredna izvrsna komunikacija, gdje ne postoji nikakvih prepreke muškarac i žena, na nekakvu muziku kreću pravi odnos. nas. E, Neako vi ste široj javnosti postali e, poznati organiziranjem ovih betlova. O čem se to konkretno radi? Evo to može dario reći nešto. Da. Pa u biti radi se o betlu naravno između dvije. Šta je opće betle, naravno. Znači, ja da slušatelji znaju betle sa znači prevod sa engleskog ali. Kao neka bitka kao nekako neka za zapravo ali naravno ne ništa fizičko nego. Jednostavno imate dvije ekipe, sada ako to mogu vizualizirati, slušate znači, dvije ekipe od recimo desetak članova koji su međusobno možda u nekakvom verbalnom, nikakvom fizičkom sukobu i znači oni se izražavaju svojim pokretima, svojim vještinama i tako jednostavno pokazuju koja je bolji. To se radi o breakdanceu, radi se o breakdance. I hip hop, tako je, i hip -hop. Hip -hop tako funkcionira maistrač. Da, vi ste bi prije nekoliko godina uh, započeli ste sa tim jednim karlovačkim okupljanjem ljubitelja hip hop, breakdance plesa, da. Pa, evo recimo ja osobno ovoga, kao i svi ono mislim, jedni naj, najstariji smo niko u, u Karlovcu nije breakao prije ovako ovako organiziranom klubu, oga, to se to je bilo sve onako na divlje, više manje onako po ulicama, nije bilo dvorane, baš ono nismo nis, ono, e, nikakve, nismo imali e, uvjete baš ono sad kao danas. Ono danas je to puno ljepše, puno bolje, ovoga zahvaljujem Igoru. I tako oga, mi danas sjemo priliku oga, funkcionirati kao jedna ono odlična ekipa, ono naravno kazati ono okolo dijecono znači, srednje škole osnovne škole i tako ono, i to već traje jedno 4 godine. Znači 4 godine sa organizir organiziranjem dakle, to je krenulo prije nego je sve to nekako finalizirano u kroz udrugu, da. Udru. da, da, da to je krenulo jer nismo zapravo znali na koji način se uopće uh, ustrojiti i kako cijelu stvar posložiti. Evo, išlo se ono, vrijeme kako je teklo, tako smo se mi ovaj, prilagođavali uvjetima i način koji, na koji, na, koji bi to, na koji smo to mogli ovaj, napraviti. Ja bih ti još samo još jednu stvar napomenuti, to je da je, uopće da se ja bavio plesom tamo još od 86. godine, davne, Uh, uvijek sam plisao po nekakvim neadekvatnim prostorima u nekakvim ovaj, dvoranama koje su upravo u kojima su upravo ne prije uh, treninga koji sam ja trebao imati. Koristili nekakvi uh, rukometaši, nogometaši, košarkaši, šta znaju sve moguće ove sportske aktivnosti i onda u tako tom smrdljivom, zagušljivom smo mi onda pokušali nekakvu pjesnu, plesnu vještinu vježpati. Uh, tako da mi je od bila želja napraviti nešto uh, isključivo za plesače. Dakle gdje će se plesači dobro osjećati, gdje će biti ono od 0 do 24 posvećeno sve njima. I upravo taj prostor u Draškovićevoj na broju 15 je i napravljen na taj način. To je inače kuća jedna stara koja je ovaj preuređena, koliko je to naravno ovaj, bilo dozvoljeno strane ovih eh, Konzervator. konzervatora i svih drugih da koji gledaju na to šta će to no, Znači to je to, to je za pa to je, znači lokacije te kuće ste vi uzeli ime, je li tako? Pa ta promenata, da, mislim promenada je zapravo ta zvijezda je cijela nekako promenadna. Suda svaki dio taj ima svoj dio promenade, tog šetališta ne znam od ovdje ovog preko puta Muzičke škole ili Kina Edison ili tamo dalje šmrca tako i ovaj početak gaze, naša promenada, na kojoj se naravno nastavlja ona najpoznatija, to je crna. E, a promenada, druga stvar još, u, u plesovima, skoro svim plesovima, postoje nekakve promenadne slike, nekakva otvaranja šetne, šetne figure, to je jedan segment dakle, koji nam se uklopio ime. A treća stvar je, tu se zaista o, ljudi šetaju, dolaze, odlaze, ono, neko vidi da mu je dobro ostane, neko odma ode, neko jako dugo ostaje ono, evo, promenada je... da bi najavio jednu pravu radionicu, originalnu, koju će voditi gospodin Blaž Bertoncelj i njegova plesačica Andreja Podlogar, inače slovenci, koji su 2003. godine bili svjetski prvaci. I to svjetsko prvenstvo su osvojili ni manje, ni više, nego u Buenos Airesu. Znači, na izvoru slovenci, je ono, otišli u svijet i tamo prebili sve ovo i pokazali kako se to radi. Dakle, oni će 18 travnja, u sklopu jedne humanitarne ovdje akcije koje mi pripremamo e, to je petak e, u subotu i nedjelju održavati radionicu Argentinskog tanga. Dakle, svi oni koji su zainteresirani, koji bi htjeli e, naučiti i vidjeti zapravo čemu se točno radi mogu doći i priključiti se tome. U vašim prostorijama? U našim prostorijama, da. Mi inače to prakticiramo, dakle, dovoditi ljude e, plesače prije svega, naravno majstore svog zanata koji su u tome uspjeli ono, baš, kako, kak treba. Vjerujem da je našim slušateljima ovo bilo malo, malo neobičajeno. Kad čujem za vaš klub promenada, ono, odmah to nekako povezano sa hip hopom, tak dalje, s nekakvim ono, modernim plesovima. Pa to je zato što, što su ovaj breakeri zapravo jedini koji prakticiraju svoju vještinu na trgu. Konkretno ovdje kod, na, na koricu tu pored ove dve djeve što sjede na ovome ove, izvoru, ili kak se ovaj slap slapniki. <laughs> to je poznato mjesto, o brekera i onda svi su vidjeli brekere da tu plešu. E, ostali su u zatvorenom prostoru i nažalost malo ljudi to zna. To se treba reklamirati, to treba trubiti na sve strane. A... Možete da, da organizirate tako javno plesanje argentinskog tanga? Pa ne, ne samo argentinskog tanga, da, u planu je da napravimo jedno veliko druženje e, sa salsom, dakle salsa veće da bude vani na, na korzu, a za argentinske tanga nažalost još smo mali broj ovaj polaznika pa to se stidljivo nekako vidi se pa da će biti A ste rekli nešto... koji još ima osim salsa argentinskog tanga ovih moderni plesovi Družni društveni, društveni moga... plesovi idu dakle standardni, a ovaj, i pečki valcer, fox trot, samba, rumba, cha-cha. To dakle, ovaj standardu što ide inače u plesnim školama i još e, peta stvar koja je tu to je trbušni ples to je sad prilično novo nešto. Pa to je, da, recimo da je novo. Imamo isto, smo imali sjajnu jednu voditeljicu umjetničkog imena Sabah, ona je inače izvorna plesačica jedna od rijetkih tu u Hrvatskoj. To je bilo vrlo posjećeno na onda. To je jako bilo posjećeno, to je preko ovaj stotinja djevojaka i žena to posjećivalo. Gospode nije dolazilo. Gos, gospoda su se šetala okolo, nešto su se ono, nalukavali unutra. Ali, <laughs> pitali su da kad će to nešto za njih, ali evo, možda i to negdje osvane na korzu. <laughs> Jedno <dan. laughs> Ok, da se vratimo mi onda ovim hip hoperima koji su tako nekako najeksponirani javno nastupate ovdje na Više manje redovito na ovim Karlovačkim gradskim trgovima. Juče ste bili u Zagrebu, u čem se to radilo? Bili smo u Zagrebu na Battle Time, znači to je bio jedan event organiziran, tako nije baš nešto dobro prošlo, ali je dobar bio ono, baš je bio dobar i bili su ono Bugari, Ukrajinci, Česi i tako. Bilo je dosta, dosta ovoga, I, ostali i ostali ovoga stranci kao recimo Splita i tako. Vi ste nastupali kao natjecatelji ili ste samo ovako bili u. Da, ovoga, išao je jedan dio, ovoga. Nas, nas je išao na, kao baš natjecatelj, ali mi smo išli ovako više kao seminari i tako jer to nam je jako veliko iskustvo, naravno, dolazi puno stranaca i tako koji dosta dosta znaju o tome Breku i već dulji niz godina treniraju, tako da ono zaista posjeduje veliko znanje i ono ne možemo izgubiti ako odemo tako negdje tako. E sad ovako malo smo u pauzi razgovarali o razlikama između breakdansa i hip hopa, no. pa možeš malo to pojasniti. Pa breakdance je u biti ovoga, nastao tamo u 70-ih, ono, mislim, eto, to je... Sada skratim priču, ono, mi možemo o tome pričati sve, a to, to je velika ovoga sada, velika prošlost breaka. Ali ovoga, break je u biti, znači imate top rock, imate onaj dio koji se pleše ovoga, znači gore, pa onda imate jedan trazicijski dio ovoga u down rock, to znači znači idete na podijon, se ili vrtite ili radite nekakav stil ili nešto, a u hip hopu to je više taj, taj ovoga ples ples znači ne idete na pod, ne vrtite se ništa, nego samo ono ono što vidite na MTV, ono recimo ono čista komercialno, komercijalni, komercijalni plesovi, ono znači ali ono koreografirano, ono sve znači, ima svoj svoj naziv, svoje ime i tako to je već standardan priznat ples u hip hop kulturi. A što se tiče ovoga betla, kad ste rekli to će biti sad proljeće Da, 10. petog ćemo imati ovoga Kelsey Most Wanted, to je već treći Treći ovoga po redu, znači to je već evo, tradicija da, da mi to organiziramo i ove godine napokon, gdje će se ukupljati onom najveći, najbolji brekeri u Hrvatskoj. Isto tako očekujemo strance koje ćemo pozvati sad to neću otkrivati koje još bi to mogli biti, sud isto tako u stranci i tako, dosta iznenađenja. Znači ono specijalne iznenađenja dolaze izvana? Da, da. A pa... Specijalne izneženja koja povite o tome koliko ćemo dobiti love i nekakvu podršku od neka A... struktura koje bi to trebali malo a kako inače storađujete, odnosno kako vas pokrivaju strukture, kako financijski nekako zaokružujete konstrukciju? Pa evo, obzirom da smo ovaj, zapravo mlada, mlada udruga, tek smo sad krenuli nekako prema tim izvorima odakle se lova može dobiti. Evo, za početak smo dobili neki poticaj jer smo u 12. mjesecu sad napravili jedan bođišni isto humanitarni koncertič gdje su u prvom planu bili dečki iz doma Vladimir Nazor, ovdje doma za nezbrinutu djecu, a njih Petorica. Inače plešu u, kod nas tamo u klubu i imaju zapravo svoj krug. Tako dobili smo neke poklene, dobili su trenirke i lovu smo skupili i grad je to popratio sa nekim sredstvima. Tako se nadamo i sada da će dakle, za ovo događanje u svibnju koja imamo, da se to može napraviti zaista onako kako treba. Jer sve ovisi o lovi, nažalost, mislim ljudi dolaze izvana, imaju neke troškove, tu treba fer odraditi, onda prema njima. A da, vi ste jedna od malobrojnih organizacija, kao što smo rekli, koja ima svoje klubske prostorije. Da, da, To je ono, zahvaljujući privatnoj inicijativi ili klubskoj. Pa mislim da Zahvalit isključivo privatnoj inicijativi, jer na, po, na početku sam samo sam spomenuo da sam nekadavno plesao u takvim jako lošim uvjetima, zadimljenim, zasmrđenim dvoranama. To je jedna problematika, druga problematika uvijek nekih tamo gospođa koje čekaju kad će trening završiti, jer one moraju ići doma, moraju zaključati. Evo i napokon imamo svoj prostor gdje se baš brejkeri... Ono, od srca druže od 0 do 24. Moram spomenuti posebno jednog rečka, zove se Kristijan Mihaljev zvan Don Kiki, koji dolazi ujutro u 7 sati na trening, zato što mu je to ono, baš ove, po bio bioritmu dobar, dobar timing za da može najbolje raditi. E, a on je inače, to smo zaboravili reći, osvojio sada uh, Đuđevac. Đuđevcu je bio battle, je tako? Daj li nešto? Nadoveži. <laughs> kao i tako battle, se prvikao i tako. Ja osobno znam, prešao tome, nisam bio to slovo da стане tako, ali dole prošao, ništa manje nismo ni očekivali, odlično. A on izvuče vrtiti ovaj jednu figuru, jedan od najboljih u tome u headspinu. Aha, znači, to je posebno teška i posebno ono, ono, rotacija. Rotacija na glavi dakle, mm. da ima ono minutu dvije može okretati i onda pređe u neku iglu i onda znači o, pravi pravi breakdance, nemojte to pokušavati kod kuća. E mi ih nema. Da, da, da, da. malo zasvirati? Može. Of our victims, just demons out our days. The fun not just in torture, but in the power trip we play. And yes, green yeah. happiness of yeah. hate, but to anymore, is your reward. Come okay. death now. You're a pawn. That's what you're here for. vratimo u prostoru o kojem smo sada već nejako razgovarali i koji je toliko zanimljiv, toliko bitan za jednu udrugu koja da, ima. presudan. Kako je to sve skupa krenulo? Da, za udrugu koja se bavi e, promicanjem plesne kulture, naravno da je, da je prostor presudna stvari, e, objekat u Draškovićevoj ovaj 15, inače, moja pradjedovina. Na moju, na moju inicijativu se desila rekonstrukcija i taj cijeli prostor je pretvoren dakle, sa namjenom za plesnu školu, odnosno za, za, za bijestog, gdje će se isključivo dešavati ples i nešto vezano za pokret. E, u, u startu to je bilo dosta loše stanje. Pa to je stara kuća jedna bila koja ni po kakvim kriterijima nije mogla poslužiti više niti stanovanja kako, za stanovanja kamoli za nešto uzbiljnije. I mi smo u, u, u, dakle, u tom prostoru u, napravili tri dvorane ukupno, nerado se vraćam na, na tu temu, ali ono, moram nekako taj tu ljutnju, neću čak ne zvati ljutnju, nego ono nekakva da prema gradskim strukturama. Naime, ja sam tada u tom nekom vremenu, ali je to bilo točno... Što... I je desetak godina. Da, dobro, nije desetak, manji ima šest, sedam podijel, naime, zahtjev da me se oslobodi barem od dijela plaćanja komunalne naknade, zato što je dvorana u podrumu bila proširenje tlocirne površine u iznosu od nekih, činim se, 180 kvadratka. Dao sam dakle zahtjev da me se oslobodi barem dijela, ako već ne sve. I onda sam dobio papir od Bijenisu gdje je pisalo da sadržaj koji se Nudi, odnosno koji se predviđa da bude u tom prostoru, nije od javnog gradskog interesa. Dakle, plesna škola i sve što je vezano za rad takve škole, da nije od javnog gradskog interesa. Tada bio, ne znam da li je sada, da li se to nešto promijenilo i da li drugi gradovi imaju tako ovaj, neke objekte koji su isključivo namjenjeni za ples, dakle da, da budu plesne škola. To je vrlo, vrlo rijetka stvar. U Zagrebu nema nekog prostora, oni sad kubure sa, da. sa mjestom gdje će biti isključivo nešto za ples. Da, u biti ono, postoje dvorane sportske, školske dalje koje su sad, ne znam, više namjenske. No, nema dvorana, isključivo nam je, u stvari ovo, ovo, ovo se nego ne radi samo o jednoj dvorani, nego o cijelo, cijelom objektu, je na, čet... na tri etaže, na tri etaže da, da. znači tri, tri dvorane praktički. Dobar, dvije i jedan klub, klubski prostor gdje se inače može družiti, gdje se mogu gledati plesni filmovi, tamo sve se okreće oko plesa, sve što je vezano sa ples i pokret, tamo je. Da ovim pravi jedan plesnicai. Da, evo i nismo, nismo tada dobili. Možda će se sad promijeniti nešto ovaj u novim naraštajima ovih političara koji odlučuju da li koji objekti i koji sadržaj spadaju u, u javni gradski interes? A sad znači sada. I dalje ne primate su odnosno niste u nejakom... Ne, pa budu, odusali smo, da, odusali, od odusali. ne, baratskih. naravno, da. Očekujemo da, da neko prepozna, zato krenuli smo tim putem, dakle, da nešto zaista napravimo, da pokažemo, jer u vremenima koje su prošle, ja možda na neki način i ne razumijem zašto ova neka ekipa nije prepoznala to odmah, zato što ljudi na sve strane muljaju, ono, počnu, dakle, predaju papire... Da će se raditi o nekakvoj humanitarne, humanitarne svrhe u dobrotvorne ove one na kraju talo ovdje ko koznakje. Dakle, mi sad pokušavamo zaista pokazati da tamo se dešava nešto pozitivno za ovaj grad, da se projekti koji se tiču plesa zaista i Dakle, ono što se zamišlja da se i provede, da tamo dovodimo uh, dobre plesne pedagoge i slušnjake koji mogu nešto pokazati klincima, ali i odraslima. I da u konačnici onda to možemo prezentirati negde ili ovdje u gradu po trgovima ili po ulicama, negde tamo što se prejkera tiče pod vranama ili gdje ali već. E. A, a kakve situacije s ostalim gradovima? Rekao si da, da u biti tako nečeg sličnog nema. Pa ja koliko znam nema. To su sve neki prostori koji uglavnom služe za... Ono, u, u različite svrhe, uglavnom sportske, jer svi furaju taj sport kao nešto što je, da ne govorimo o nogometu. Mislim, nogomet, košarka i nekakve borilačke vještine, to je jako, jako zastupljeno kod nas. Ples nažalost ja vrlo, vrlo slabo. Ali evo borimo se, mi smo pioni mali. <laughs> ovo je u, u stvari jedan tako dobar, nekav pokazatelj da se može, dakle, ovo je bio, bila privatna inicijativa pretvoriti dakle jedan prilično tako derutan prostor u samom centru grada oživiti ga na novo dati mu nekakav novi smisao, prenamijeniti. Moguće gradski odvce bi mogli razmisliti o prenamjeni nekih većih objekata koji su u gradskom vlasništvu po ovom sistemu. Da, pa nama, nama, ne samo nama, nego svim ovim plesnim udrugama ovaj, koji se bave, koji se ovdje u Karlu registrirane, oni vape za prostorom gdje se mogu uh, pokazati, gdje mogu trenirati, poput recimo onih hangara tamo na, na pored veleučilišta. Ono je idealni prostor koji je ono, zjapi, tamo prazan. Mi smo neku inicijativu imali početkom, sad ovaj, sljedeće, tamo dvije, ne znam, druge, treće, da se to ovaj, pokrene. Međutim, zanimljiva je stvar bila... E, samo su ti hangari bili e, neriješeni. On su još dan danas neriješeni. Da, i zanimljiva je stvar, posebno zanimljiva je u tome što je to bilo pod vojnom tajnom. Oni su bi, nisu čak bili niti upisani, nije se moglo nikakva dobiti informacije jer su bili ono vojna tajna kao... Ne znam što je ono, to možda je nešto ispod sakriveno kakvi... Otak, otak, otak. Da, <laughs> ove rakete neke. <laughs> Pričali smo jo o jednoj, dakle toj cijeloj subkulturi ovih plesnih klubova unutar Hrvatske i van Hrvatske. Pa... Moš mi ti nešto, Dario, reći kako to funkcionira, dakle ta, to cijelo umrežavanje, povezivanje, bar što se ovoga tiče, ovog segmenta u kojem ti sudi ovo još, pa modernih pleškov. Da, da, pa što se tiče ovoga breaka hip hopa, evo sad ja mogu baš ovoga breiku breaku reći, ovoga, isključivo komunikacija je znači, preko interneta, onda. znači internetska veza, e, forumi, MSN, ne znam bilo šta, E, znači mi imamo normalno, to, to je jedan uzak krug, ono, mi smo mala zemlja, sad to nema nas puno, ali ima ono, puno breakera koji dugo, dugo, dugo ovoga, treniraju i prenose tako znanje na sve veći broj ovoga, učenika novih i tako, ono, jednostavno mi se svi znamo, tu nema ono, sada da neko, neko zna jako dobro ono, breakati, a da recimo čitav krug u hrvatskoj i ne znam da njega ono, mi svi znamo jedno za druge i znamo kako se zovemo i kak, kakvi jesmo i družimo se nonstop po ima i veno ja, hvala bogu da ste poznati Van Carlos nego Carlos ili da, da ste nekako da, da, bolje Zagreb, povezani Zagreb, da Zagreb Splitu nekako kosnice nekako su centri ono Zagreb pogotovo Zagreb ono imate mislim to je ono metropola tamo ono Tam ne izbjegno ne imati nešto tako kako su vas sada u Karolcu, dakle, gra, Karolčani prihvatili, su vas prepoznali, opće o čemu se tu radi ili još uvijek gledaju kao ono, ne znam, ono, sedno, čudo? Pa da, ono, ljudi ono, gledaju, ono, ono, vide na televiziji, možda nesto slično, pa onda, joj, gledaj breakovo, ono, vidi tam onaj dubi na glavi, dubi, <laughs> vrti se, ovo, ono, to je sve, ono, normalno, mislim, mi ne očekujemo sad da će nas neko odmah, joj, ono, da, da zna odmah o čemu se radi, ljudima treba pojasniti na ljudi. Ne idu okolo i ne bave se sad ono isključivo breakom i tip-hop kulturom i ne znam. To, to se treba ovog polako. A što je meni bilo interesantno prilikom ovog današnjeg razgovora od ovoj subkulturi, ovih drugih plesova, dakle nekako dance ne veže za mlađe ljude koji komuniciraju putem interneta i tak dalje, to im je mi ono skroz nekako normalno prate šta se događa preko satelitske televizije, preko MTV-a i tako dalje. No, rekao si da postoji i cijela ta nekakva mreža klubova koji, koji se bave, dakle ovim nekakvim klasičnim oblicima. Klesnim izričajima. A sve funkcionira zapravo sada preko tog interneta. I ta internet ako je, i koju dobru stvar poluči, onda je to nekako brzo povezivanje i da se ekipa koja se bavi određenom nekom stvari može vrlo brzo povezati sa bilo kim. To je izrazna stvar zaista. I da, tako funkcionira ekipa koja se bavi salsom argentijskim tangom, ne znam, trbušne pljesačice, one sve imaju, sve imaju te neke svoje stranice gdje, gdje, gdje, gdje se to može vidjeti, gdje se mogu, međusobno, razminjivati informacije o radionicama, o nekim događanjima. Posebno, recimo, sada ovo što mi pokušavamo um, malo Favorizirati. to je Salca, zato što imamo jednog izvrsnog uh, plesnog instruktora, radi se o Hrvoju Kraševcu, dvostrukom uh, prvaku Hrvatske u salsi i Bologno. više, više Bologno. steroku, da, ne, to se teško izgovara koliko puta je pobjedio na ovim državnim natjecanjima u latinoj i standardnim plesovima. Dakle, čovjek koji onaj ono je savršen. I on nedeljom dolazi ovdje i uh, svako nedelju, već sada skoro uh, godinu dana, uh, vodi tu radionicu. Moramo se pohvaliti da je Ukupno trenutno, ukupno, ukupno broj tih salserosa, karlovačkih sada negdje oko 30, s tim da malo muku mučimo sa muškim plesačima, to je, to je ono nekako zaobilaze, ne znam di su po tim šankovima negdje još uvijek naslonjeni, evo apeliram, pozivam, I to je dobar način, dobar način za ove usamljene pronaći eventualno i... Ma to je savješen, taj ples inače ovaj, ono, neka, daje, daje život u cijelom novu dimenziju. Tu se nema što specijalno razmišljati. Super muzika, super atmosfera, ono komadi šeću s jedne strane, s druge strane i trebao se samo malo u akciju krenuti. Ono. Nema, to nema to greške, to loše ne kako, las... kako se rekao salseros. Sa, Salserosi, da. Kako to kažem, ja malo salosa. <laughs> <Ne>. <laughs> Više ima šankerosa. smo najavili jedno specijalno događanje koje planirate sada za peti, šesti mjesec, malo kad zagrije na otvorenom. Dakle, još jedno od, od događanja urbane Karlovačke udruge organiziraju, ne bili malo oživjeli ove napuštene, zapostavljene Karlovačke prostore, konkretno Karlovačke. Da, obzirom da se, da se naša ova promenada, odnosno naš klub, nalazi točno nasupred jedinog ostatka ovog starog zida, prastarog. Originalno, o, original, da, iz, da, iz ovog šesterokrahe šestero zvijezde koja je bila. E, mi smo kanili e, napraviti jedan projekat pod nazivom Na temelju grada, gdje bi prezentirali e, dak, sva ona događanja koja se mogu inače e, prakticirati kod nas, odnosno kroz te radionice i tečajeve, da to bude na otvorenom i da se desi baš na temelju, dakle ono ima više, više, ovaj simbolično značenje, ali istovremeno i pravi pokazatelj zapravo u kojem smjeru bi trebalo ići, dakle, da, da grad e, oživimo i da mu vratimo ono što je od, on od bio, dakle, kroz nekako taj neverbalni način komunikacije i kroz ples koji je, opet iznova ponavljamo, nešto ono, jako lijepo i što prati ljude od, od mladosti do, do starosti. E, to bi trebalo također popratiti ekipa iz e, foto e, kluba Karlovac. To je prije svega Denis Tošić, Dinko Neskusil i Igor Čepulkovski i još nekoliko fotografa gdje bi um, oni poslikali um, ekipu plesača u pokretu u njihovom, dakle s jedne strane fotografi koji svako na svoj način doživljava taj plesni pokret, s druge strane plesači koji pored nekakvih povijesne ovaj povijesnog objekta e, pokazuju da dakle, istovremeno pokaz, se pokaz, bi se pokazala da e, nekakva povijest kroz objekat koji je prisutan s druge strane e, plesni izdičaj ovog trenutka dakle ekipa mlada koja ovog trenutka živi na toj starini na temelju grada onako kao što smo i ovaj u samom nazivu toga napomenuli. Na no, imate prilično dosta posla za ovu godinu uz ovu organizaciju Betla. Da, betle imamo tu taj još humanitarni ovaj jedan eh, koncert tako ga možemo nazvati nastup gdje bi trebali eh, nastupati eh, upravo ovi Slovenci prvaci u tangu eh, onda gospodin ovaj eh, Salseros prvo eh, je kraševac, trbušna plasačica sabah. Još neki, a opet uh, u svrhu uh, opremanja uh, dječjeg igrališta uh, za djecu u domu Vladimirna Najzora. A to će sve biti kod vas u prometu. To će biti kod nas, a to je 18. Uh, travanje. To se lova neka bi trebala skupiti da ti, ta djeca dobiju tamo adekvatne te sprave u, u svom dvorištu. Dobro, kako se može informirati o vašim aktivnostima, dakle, nekakve ono, vijesti, najave, šta će se događati, imate web stranicu? Nekako. Imamo web stranicu, a sad obzirom da smo jako mladi nismo se još osimno ovaj, niti složili i organizirali u tom smjeru, ali evo sad kako nas upa prolječe i nekakvi lijepi dan i to ćemo malo popratiti. Vjerujem da će i mediji malo Taka nas... Adresa? Zraško 15. Ne, ne, ne, vrem, a web ne, vrem, adresa nam je uh... ww.kom A radno vrijeme kako vas se može naći? Radno vrijeme ovaj? nam je uglavnom nječili kako trajaju kako su te mm. radionice, a preko cijelog dana ako je netko zainteresiran za malo svijet plesati nešto nešto malo prakticirati, koristiti te moranje. Telefon je 613007. 613007, Dobro jednostavno je za jednostavno zapam. Broj, ja vjerujem da ćemo se mi još čuti i vidjeti ove godine, tako informirati o vašim aktivnostima, no, da to lijepo funkcionira. Tako, da, mi smo Karol, otvorili tako, za da, Ako dođu pravi ljudi, pravi instruktori, kvalitetni red je naravno da, da, da se svi koji nešto... Žele na, znati i naučiti da se tamo pojavio i da to da prakticiraju. Hvala ah, da će ono uskoro biti neka ovako plesna veća predstava na kojoj će se pokazati na jednom mjestu svi Karlovački plesači. Na temelju klubova. grada će biti nešto da. sigurno. Odlično. Dečki puno vam hvala na današnjem gostovanju. Mi smo više za neverbalnu komunikaciju. Hmm. A evo, neka a treba malo primirali. ovako promičbu. Uh, Poštovani slušatelji, uh, ovo je bilo sve za večeras, slušajte nas i idućeg utorka. Amecijski sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.